În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cristos a înviat! Amin. Dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Fras creștini! Multe învățături vrednice de luat în seamă cuprinde Sfânta Evanghelie ce s-a citit astăzi. Ea ne arată lămurit că Iisus Hristos este Dumnezeu și om. Prin iubirea Lui nemărginită și zmerenia aceea desăvârșită a încredințat pe Samarineanca și pe toți locuitorii din Samaria făcându-i să creadă și să-i ia aminte că a venit vremea să se arate Mesia cel așteptat, chiar și de ei, samarineni. Să luăm aminte și noi și să deschidem adâncul sufletului nostru ca să ne umplem de Harul Cel Ceresc spre mântuirea sufletelor noastre. Era o zi de vară cu soare arzător pe pământul iudei și Domnul nostru Iisus Hristos călătorea venind din Iudeea spre Nazaret, drumul trecea prin Samaria. Obosit de călătorie, fiindcă mergea pe jos, se oprește la fântâna lui Iacov. Sta singur gânditor și aștepta ceva. Ucenicii merseră în cetate să cumpere mâncare. Iisus ca Dumnezeu adevărat știa că la ora aceea trebuia să vină femeia samarineancă la fântână să scoată apă. Nu trece mult timp și iată că sosește. Parcă o vedem și noi, gătită și împodobită frumos, ca să placă celor ce vor vedea venind la fântână. Iisus se opri locul acesta tocmai ca să vâneze sufletul ei pierdut și tulburat, ca să vâneze rodul Ievei, cum spune Sfinții Părinți, în cântările biserici. Era ceasul al șaselea, căldura soarelui dogorea puternic. Tot la ceasul al șaselea a fost așteptată și Eva, de șarpele diavolu, la pomul oprit în grădina raiului, ca să o înșele prin minciună și mândrie să cadă în neascultare de Dumnezeu. În acest moment Iisus găsește prilejul potrivit să pună lumină în sufletul acestei femei, care viețuia în mare întuneric de păcat. Femeia aceasta trăia în păcatul desfrânării fiindcă avusese cinci bărbați și nici al șaselea nu era bărbatul ei legitim. Ea se obișnuise să schimbe mereu bărbații până ajunsese la al șaselea. Și din această mocir la păcatelor îngrămădite, nimeni nu putea să o întoarcă decât Fiul lui Dumnezeu care s-a coborât din cer. El, cunoscătorul inimilor, i-a descoperit păcatele ei cele grele, păcând o să înțeleagă că El nu este un om de rând, ci Mesia cel adevărat pe care îl așteptau lor. La începutul vorbirii ei cu Domnul o vedem cam distrată și încrezută în persoana ei, căci îi spune Domnului că n-are bărbat. Dar când privește mai cu atenție la Mântuitorul, rămâne încremenită de strălucirea feții sale. Apoi se miră că din cuvinte înțelese că este evreu de neam și se mai miră că a trecut peste toate și a vorbit cu ea o femeie samarineancă și îi zice Cum tu care ești iudeu îmi cere apă mie fiind samarineancă? Iar Iisus îi răspunde, Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau!" atunci tu l-ai fi rugat și el ți-ar fi dat apă vie." Doamne," zise ea, Tu n-ai cu ce să scoți apă, iar fântâna este adâncă. Cum ai putea tu dar să ai apă vie?" nu cumva o fi tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna. Iisus i-a răspuns, cine va bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cine va bea din apa pe care eu o voi da, nu va mai înseta în veac. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface într-un izvor de apă vie, în viața veșnică. Doamne, spuse femeia, dă-mi această apă pentru ca să nu mai însetez și să nu mai vin aici să scot. Du-te, spuse Isus și cheamă pe bărbatul tău. N-am bărbat, i-a răspuns femeia. Bine ai zis, n-am bărbat, că cinci bărbați ai avut. Și acum pe acela care l ai, nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Femeia văzându-se descoperită și că Isus citește în sufletul ei cel întinat, ca într-o carte deschisă, începe a mărturisi traiul ei cel greșit pe care l-a dus până atunci. Apoi urcă pe scara rugăciunii către Dumnezeu și zice... Doamne, văd că Tu ești un proroc! Cum este bine să se închine omul? După datina evreilor în Ierusalim sau după obiceiul samarinenilor pe muntele Samariei? Domnul Hristos îi răspunde femeii cu aceste cuvinte. Duh este Dumnezeu! Și cei ce se închină lui, trebuie să-i se închine în duh și adevăr. Știu, îi spuse femeia, care să vină Mesia, cel căruia îi se zice Hristos. Când va veni, El ne va face să știm toate. Eu sunt, îi zise Isus, cel ce grăiesc cu tine. Auzind femeia aceste cuvinte, a fost pătrunsă și luminată până în adâncul sufletului, apoi cuprinsă de un avânt puternic ca o săgeată scăpată dintr-un arc, a zburat spre satul ei, uitând la fântână și găleata cu care venise și lăsând acolo toată firea ei veche, lepădând toată ființa ei murdară și plină de păcate. Nu mai vedea nimic înaintea ochilor. Aleargă în goana mare să vestească lumii din satul ei pe Iisus Mesia. Vântului scutură părul, picioarele se izbesc de bolovanii drumului, mâinile se avântă mereu înainte pentru a da un mers grăbit trupului iar din ochii ei izvorăs priviri care grăiesc cu tărie, că în sufletul ei arde o flacără nouă, plină de putere curățitoare. Buzele ei din când în când șoptesc vorbele lui Iisus. Dacă ai fi cunoscut Harul lui Dumnezeu. Și iată o mijlocul satului. Făcând chemare la toată lumea și zicând, Veniți, haideți repede la fântâna strămoșului Iacov, Să vedeți pe acela despre care ne vorbesc profeții. Oamenii la început desigur și au zis, știindu-i trecutul ei păcătos, Ce o mai fi și cu aceasta? S-a prostit, a -nnebunit. Dar ea nu s-a lăsat și mai cu putere a strigat către ei, Veniți să-l vedeți, iată mie mi-a spus toate păcatele mele, știe toate, citește în sufletul omului și așa de bun, așa de iertător, milos și iubitor. Oamenii începură să facă ochi mari privindu-se între ei și ziseră. Niciodată n-a vorbit femeia aceasta așa ceva. Iată ce lumină îi joacă pe față. Și cât este glasul de convingător. Și-au început a se strânge mulți în jurul ei. Și femeia a început a le propovădui și a le spune toată convorbirea ei cu Isus de la puțul lui Iacob. Tot poporul a crezut și a pornit cu ea în frunte spre fântâna lui Iacob. Și acolo și au predat cu toții sufletele în mâna celui care potolește toată setea sufletească prin apa cea vie, prin cuvântul său dumnezeiesc. Și astfel oamenii aceștia din Samaria, care aveau gurile însetate și otrăvite din izvoarele cele împuțite și clocite ale păcatelor, din poftele cele deșarte ale desfrânării, lăcomiei, Mândriei și beției, acolo au cunoscut și ei pe Mesia cel așteptat. Acolo au sorbit cuvântul său cel dumnezeiesc și s-au răcorit și s-au convins pe deplin, crezând că El este cu adevărat Iisus Hristos, Mesia cel prorocit. Iar femeia samarineancă, Fiind pătrunsă de darul lui Dumnezeu, a început cu multă înflăcărare să-L mărturisească pe Domnul Hristos în lume. Îndată și-a schimbat viața ei cea păcătoasă și-a aruncat hainele ei cele făcute după moda lumii și cu un chip cuvincios și evlavios a început să povestească cu lacrimi în ochi tuturor cum l-a întâlnit ea pe Domnul la fântâna lui Iacov și cum Domnul Hristos a învrednicit-o de apa vieții, căci a primit numele de botez chiar de la Mântuitorul zicându-i Fotinii. Cu mare dragoste și credință mergea plângând din sat în sat, din oraș în oraș și vestea cuvântul Mântuitorului. În vremea împăratului Neron al Romei, Fotinia aceasta, femeia samarineancă, împreună cu cele cinci surori ale ei, Anatolii, Foto, Fotis, Paraschevi și chiriachi și cu doi fii a ei, Victor și Iosii, au îndurat trei ani de temniță grea și cele mai cumplite chinuri. Așa și-au sfârșit viața, Lun cu un cununa ei, dar au lăsat în dreapta credință mulțime nenumărată de creștini la picioarele Mântuitorului, la fântâna lui Iacob, care este Sfânta Biserică. Darul și harul Mântuitorului, pe care îl cunoscuse la fântâna lui Iacob, a ajutat-o pe fotinia să se ridice mai presus de mociri la lumea acesteia, și să-i ajute și pe alții. Harul lui Dumnezeu, această forță și putere ambrăcat și pe Apostolul Pavel mai târziu, căci așa zice el, prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și Harul lui care este în mine n-a fost în zadar. Darul lui Dumnezeu sau Harul lui Dumnezeu să știți că este tot una, așa cum zicem în ecteniile de la slujbe, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi Dumnezeule cu harul tău sau cu darul tău. Unii preoți zic cu darul tău, iar alții cu harul tău. Însă tot una este. Harul lui Dumnezeu este o putere supranaturală care vine în ajutorul sufletului nostru bolnav, ca să-l vindece și să-l întărească. Harul lui Dumnezeu este grația divină, care colaborează cu conștiința noastră, cu mintea noastră și cu voința noastră, ca să ne ridice biruitori peste ispitele materiei. Harul este o putere necunoscută lumii, nu se află nici în suflet, nici în sânge, nici în carne. Nu vorbește despre el nicio știință, nici psihologia, nici fizica, nici chimia, nici mecanica. Despre har vorbește numai religia creștină. Harul. E darul lui Dumnezeu care ajută și desăvârșește natura. Darul lui Dumnezeu este energia spirituală, forța sfântă și puterea Duhului pe care Dumnezeu o trimite sufletului omenesc. Darul lui Dumnezeu este ajutorul cerului, mâna Tatălui, mila Fiului și raza Duhului Sfânt prin care se arată iubirea lui Dumnezeu față de om. Darul lui Dumnezeu este focul cel sfânt care încălzește în dragoste inimile creștinilor și apa cea vie făgăduită de mântuitorul femeii samarinencii. Darul sau harul sfințește sufletul și nimicește păcatul, așa după cum soarele nimicește microbii. Harul e o putere necunoscută în Vechiul Testament. Legea veche a descoperit numai păcatul și neputința de a ne libera din brațele lui. Harul lui Dumnezeu lucrează în biserică prin sfintele taine. De aceea zice Sfântul Pavel, prin har sunteți mântuiți. Harul ne face liberi, harul ne face stăpâni, pentru că harul ne face curați. Un suflet plin de har e ca o grădină plină de flori, de parfum și de fructe. Un om înarmat cu forța darului divin e un nebiruit, un om plin de voință, și de o energie puternică care luptă totdeauna cu succes în războiul sufletului, cu amăgirile, cu patimile și ispitele cărnii. Numai darul și harul lui Dumnezeu a putut face din oameni sfinți și mucenici eroi ai credinții speranței și iubirii creștine. În toți oamenii sunt vii patimile, dar în oamenii Harului, în sunt îmbiruite, pentru că sunt legate. Este vie patima, dar este legată. Cine stăpânește peste patimii e împărat. Dacă vrem să vină peste noi darul și Harul lui Dumnezeu, trebuie să ne ferim de păcate în special de păcatele cele mari și de păcatele de moarte, mai ales de mândrie, despre care zice Duhul Sfânt prin gura Apostolului Iacov, că Dumnezeu dă har celor smeriți iar celor mândri le stăm împotrivă. Toți sfinții lui Dumnezeu au propovăduit în lume, învățăturile scumpului nostru Mântuitor, cu multă înflăcărare din darul lui Dumnezeu. Dar religia noastră creștină ortodoxă nu este cunoscută, nu este înțeleasă, frumusețea ei dumnezeiască nu este apreciată. Dulceața religiei noastre nu e nici gustată, nu mai vorbim că trebuie mâncat din ea, hrănit mult din hrana aceasta duhovnicească. Puterea ei e neștiută, e nevoie de lucru, de chemare sfântă, e nevoie ca lumea să vină să vadă la fântâna lui Iacov să vină să pună degetul ca Toma să se convingă și să cunoască adevărul religiei noastre. E bine să pornim cu toții la lucrul femeii samarinenci și să începem să-i trezim din amorțeala și nepăsarea pentru apa cea vie. Treziți pe membrii familiei, treziți pe prieteni și cunoscuți, Vorbiți-le despre dragostea lui Hristos, aduceți-i în fața altarului, luminați pe neștiutori, încurajați pe cei șovăielnici, luați-i pe drumul binelui și al credinței, căși dureros lucru este să vezi și să auzi huli în numele lui Dumnezeu, al prea curatei fecioare și al sfinților. Fintele taine sunt luate în bătaie de joc și pretutind de hulitorii deschid gura lor spurcată cu multă răutate împotriva lui Dumnezeu și a Sfințenii. Trebuie să se sfârșească odată cu această rușine care nu se întâlnește în nicio altă religie. Îngăritorii trebuie înfierați, defăimătorii trebuie reduși la tăcere. De aceea căutați să apărați dreapta credință ortodoxă când este atacată. Opriți răul oriunde îl întâlniți, certați și pedepsiți pe copii când în jură și își bat joc de lucrurile sfinte. Aveți îndrăzneală și vorbiți cu convingere că și numai așa veți împlini datoria de creștini adevărați, următori ai dreptei credințe, și vă veți asemăna cu Samarineanca din Evanghelia de astăzi, care a strigat poporul din cetatea ei, veniți și vedeți, eu l-am găsit pe Mesia. Strigați din convingerea inimii cu toată puterea credinței, căci lumea trăiește în întuneric ca la începutul păgânismului. Lupta e în toi că s au încăierat lumina, cu întunericul, adevărul, cu minciuna, binele, cu răul. Lumea este stăpânită de cele mai sălbatice păcate care nici în păgâniți nu se găseau. De aceea mulți se vor prăbuși din nenorocire în nenorocire și vor pieri pentru totdeauna. E o datorie sfântă din partea noastră a creștinilor care cunoaștem credința să dăm ajutor acestor suflete care se pierd din neștiință pe diferite căi. Unii cad în ghearele sectanților, alții cad în păcatele cele grele ale beției, avorturilor, desfrânărilor, nedreptăților, alții pe căile vrăjitorilor și vrăjitoarilor și a tuturor înșelătorilor. Căci așa au ajuns creștinii noștri, cu credința, cu sufletul, ca niște păsări împăiate. Cei care ați vizitat vreun muzeu de păsări împăiate, ați văzut că parcă acolo te afli în codru. Vezi într-un loc un vultor cu aripile întinse, parcă stă gata să zboare. În altă parte mier la ciocul deschis, gata să cânte. În altă parte o lebădă, care plutește pe apă, în toate părțile, fel de fel de păsări ce stau gata să-și a zborul. Dar aceste păsări au numai chip de viață. În realitate sunt moarte umplute cu paie. Așa și creștinii noștri au tipul de creștin, fac unele forme creștinești, dar... Nu este Duh de viață în ei. De aceea s-au încuibat Duhurile necurate și chinuesc chinuiesc în toate chipurile. Creștinii noștri se țin de anumite datini, poartă nume frumos de sfinți, dar faptele sunt păgânești. Viața acea sufletească este moartă, pentru că nu este Duh în gura lor, în inima lor și în viața lor. Oamenii nu se mai hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai vin la fântâna lui Iacob să scoată apa cea vie la biserică, să-l întâlnească pe Mântuitorul Iisus Hristos aici la Sfânta Biserică. Căci biserica are apa cea vie care face pe om fericit în viață. Aceasta apă îi aduce mulțumire sufletească, îi înviază sufletul omorât de păcate, și îl în toate necazurile lui. Așa cum a primit și s-a refăcut și femeia sa Samarineangă, când a stat de vorbă cu Mântuitorul la fântâna lui Iarhul. Sufletul ei s-a schimbat în dat, cuvântul lui Dumnezeu i-a pătruns în inimă, viața ei s-a luminat, căci îndată s-a hotărât să lase murdăria păcatelor și să urmeze bunului învățător. Aceasta care trăia cu al șaselea bărbat în concubinaj, pentru că cu niciunul nu era cununată, a urât viața ei cea păcătoasă și s-a întors cu tot sufletul la Dumnezeu la mântuire. Nu cum fac unele creștine de ale noastre, că trăiesc necununate, fiindcă bărbații lor nu vor să se cunune. Iar altele au divorțat de bărbați, ei s-au recăsătorit și dau pensie alimentară, însă țin legătura aceasta cu fostele lor soții, căci din când în când mai dau pe la ele și așa cad în păcatul curviei și niciodată nu scapă de acest purcat păcat sunt unii care trăiesc cu 5-6 femei după ce s-a despărțit prin divorț de prima și tot așa din când în când ca să fie bine și cu cea din întâi mai dă și pe acolo. Astfel păcatele merg și nu se pot lăsa niciodată de ele. Hotărâți-vă, femei creștine, nu vă mai bate joc de credința voastră, de sufletul și trupul vostru. Căci deci nu mai este vreme de pierdut. Și Dumnezeu va cere socoteala pentru atâția mari de ani de așteptare. Domnul Hristos și astăzi, fras creștin, îl găsim la fântâna lui Iacov, aici în biserică. Și de aici vă trimite pe cele necununate să vă duceți acasă, să aduceți bărbații la biserică aici să vă cununați. El trimite mamele să vină aici cu copiii și nepoții. Vă trimite pe toți cei care v-ați adunat aici astăzi, că-și fiecare aveți de adus pe cineva la fântâna lui Iacov. Duceți-vă și spuneți-le despre fântâna aceasta cu apă vie și de Mesia care ne vorbește cuvântul adevărului. Spuneți-le și grăbiți-vă cu toții, să veniți acum până nu se rupe lansul de la găleată, până nu se sparge găleata, până când nu seacă fântâna, până nu se închid ușile fântânii lui Iacov. încă atunci vor plânge în zadar că ștârgul s-a închis, bunătățile s-au vândut, iar neguțătorii au plecat departe în țara cea de sus. Sfinții proroși ne spun că în zilele din urmă Dumnezeu va lua harul Său și se vor rări învățătorii cei adevărați, duhovnici cei iscusiți, iar jertfa cea necurmată va înceta aproape de tot Sfânta Leturgie. Să ne trezim dacă vrem să ne mântuim, să imităm pe Hristos și urmașii Săi să nu fim cu două fețe, cu una întoarsă spre Dumnezeu și cu alta spre diavolul, căci un singur suflet avem și dacă nu îngrijim de el, l-am pierdut pentru totdeauna. Să fim atenți cu sufletul nostru, să nu pățim și noi cum a pățit o femeie care și-a uitat copilul în leagăn când îi luase casa foc. S-a grăbit sărmana mai întâi să scoată banii, hainele, vasele, dar copilașul al lui tata a dormit în leagăn. Când și-a adus aminte, a fost prea târziu că-și copilul a ars cu leagăn cu tot. În tocmai așa fac cei mai mulți creștini cu sufletul lor. Aleargă în sus și în jos se trude să-și strângă banii, să-și umple șifonerele cu haine, să mănânce și să bea bine, să chefuiască, dar bietul suflet, copilul acesta din noi e uitat și lăsat în focul păcatelor și a pieirii veșnice. Cei mai mulți numai pe patul morții se trezesc că și a uitat sufletul, dar atunci e prea târziu. Multora dintre noi ni s-a întâmplat să vedem pe câte cineva că moare și cere preotul pe patul morții, dar niciodată nu i-a trebuit biserică, spovedanie și împărtășanie. Acestora nimenea nu le mai garantează mântuirea să se grăbească să vină până nu e prea târziu. Cu toți am văzut câteodată, poate, pe cineva care a sosit prea târziu la gară și a scăpat trenul. Așa stând și eu într-o zi pe o bancă, într-o gară mare, am văzut cum un soldat întârziat alerga să prindă trenul care tocmai intra în stație. Fugea bietul om, abia mai putându-și trăgea sufletul. Când a intrat la casa de bilete, mai, mai să cadă de atâta alergare. Dar a prins trenul. Pentru că se închisese casa, n-a putut nici să-și mai scoată biletul și n-a apucat nici loc în vagon. Dar totuși a plecat acolo unde trebuia să ajungă. După plecarea trenului, sosește în gară un alt călător, liniștit, cu țigara în gură, cu mâinile în buzunar, se uita liniștit în depărtare, crezând că trenul a întârziat pe drum și n-a ajuns. Dar tocmai când află că trenul a trecut, cine poate spune cum se văita și se întrista? Cineva căuta să-l încurajeze și-i zise, nu vă supărați așa de tare, că pleca și mâine. O, nu, mâine e prea târziu, căci astăzi se judecă procesul meu. O, nenorocitul de mine, cu sigur voi fi condamnat. Această întâmplare m-a făcut să cuget asupra multor cazuri, când din pricina amânărilor pe care noi le facem mereu, pierdem trenul, și apoi oftăm și ne cărim fără folos. Un școlar care nu s-ar duce mai devreme poate pierde examenul. Un bolnav care are nevoie de operație și din frica de cuțit sau altă pricină amână mereu să meargă la doctor. Văzând că nu echip și durerile se întețesc, se hotărăște și pleacă cu mare părere de rău însă, și cu multă grijă pentru că întârzia. Când se duce la doctor, află că boala e înaintată și nu se știe cum va ieși până la urmă. El se tânguiește, de ce n-a venit mai devreme? Operația se face, dar fiind prea târziu, n-a mai fost chip de vindecare. Astfel omul nostru, pentru că n-a venit la timp s-a pierdut amânând mereu vindecarea. Un om care nu-și plătește datoriile la timp, dacă se duce prea târziu, datoriile se majorează sau plătește amendă. Și așa cu multe probleme ale vieții, dacă omul nu le face când trebuie și le lasă până în ultima zi, poate să fie prea târziu. Trenul fiind plecat, un examen sfârșit, boala înaintată, datoriile majorate, tot așa și cu cele sufletești, frați creștini, cu mult mai mult adevărat. Căci duhurile necurate atâta ne îndeamnă să tot amânăm venirea noastră la gară, la biserică, Mergerea noastră la doctor, la duhovnic, la spovedit. Și așa diavolul tot spune mereu la ureche omului că e prea devreme și că n-ai nici păcate și că n-ar fi nevoie să te duci la biserică, că te poți ruga și acasă. Că mai ai mult de trăit, ești doar tână, în putere, acolo la biserică se duc doar babele și nu-l lasă ucigașul acesta de demon pe om să se întoarcă la Dumnezeu, să se lase de păcate și să îndrepte viața lui niciodată. Vede omul pe mulți plecând din viața aceasta din moarte năpraznică și îi conduce chiar el la cimitir, dar el tot nu crede că într-o zi îi vine și lui rândul să-l ducă alții acolo. Că așa este omul, ca și o floare care se veștejește și apoi moare. Când te uiți în cimitir, vezi pe crucile scrise mai multe suflete care au trăit puțin pe aici. Citești pe câte o cruce. Ion de 5 ani, Nicolae de 15 ani, Maria de 20 de ani, și rar de tot de 70 80 de ani. De aceea, frate creștin să ne țilim, să nu mai pierdem trenul mântuirii noastre. Mâine poate fi prea târziu. Veniți la Dumnezeu, veniți ca am aflat pe Mesia. Veniți la fântâna lui Iacov ca să luați apă vie, să luați darul și harul ceresc. Își deci numai aici se revarsă din mâna lui Dumnezeu și chemați la casa dumneavoastră pe Mântuitorul Isus Hristos. Rugați-l așa cum l-a rugat Samarinenii ca să rămână la ei. Iar Isus plin de milă a rămas în cetatea lor două zile, spune Sfânta Evanghelie. Acolo i-a învățat, i-a miluit, i-a tămăduit și i-a săturat pe toți cu cuvântul adevărului, cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne înșelăm gândindu-ne că Dumnezeu ne iartă fără să ne întoarcem la El, fără să ne lăsăm de păcat, fără pocăință, fiindcă Dumnezeu e bun, dar e și drept. De aceea a rânduit o zi de judecată pentru toată lumea și chinurile iadului le-a rânduit pentru cei care ascultă de diavol. Pentru deavolul le-a făcut, dar sufletele care a ascultat de ei se vor chinui acolo împreună pentru că ascultat de vrăjmașul. Să alergăm și noi ca femeia samarineancă să spunem celor ce vor să-și salveze sufletul să vină la Isus, să se întoarcă de grabă la Dumnezeu că nu se poate sluji la doi domni. Trebuie să ne lepădăm de satana și de lucrurile lui, așa cum am făgăduit prin nașii noștri la botez, căci numai așa ne va da Dumnezeu darul și harul Său mântuitor, lepădându-ne de păcate și de satana. Doamne Dumnezeul puterilor, al milei și al îndurărilor, trimite harul Tău în noi, ca să ne lumineze mintea, să ne trezească conștiința, să ne întărească voința și să ne sfințească viața. Duhul Tău să se coboare în noi ca să nu mai fim neputincioși și să slujim materii. Dă-ne, Doamne, harul Tău pe care l-ai dat Sfinților Tăi, căci fără de el nimeni nu s-a mântuit. Fără de tine, Iisuse, nu putem face nimic. Apără-ne, mântuiește-ne, miluiește-ne și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Amin.